Salme 108 En salme, en sang med musikkledsagelse av David «Mitt hjerte er fast Gud, jeg vil synge og spille, ja min herlighet også Våkn opp, streng instrument, også du harpe, jeg vil vekke dagryet Jeg skal prise deg bland folkene, Jehova, og jeg skal synge og spille for dig bland folkegruppene For din kjærlige godhet er stor opp til himlene og din santferdighet opp til skyhimmelene. Å, vær opphøyd over himlene Gud, og la din herlighet være over hele jorden. For at de som du elsker skal bli reddet, så frels med din høyre hånd, og svar mig. Gud selv har talt i sin hellighet. Jeg vil juble, jeg vil gi ut sykem som en andel, og Sukkot slavslette ska jeg måle opp. Gilead tilhører meg, Manasse tilhører mig. og Ephraim er min festning Juda er min kommandostav. Moab er mitt vaskefat. Over Edom skal jeg kaste min sandal. Over Filistea skal jeg rope i triumf. Vem ska føre meg til en befestede by? Ja, hvem skal føre mig helt til Edom? Er det ikke du, Gud, som har forkastet oss, og som ikke drar ut som Gud med våre herrer? Å, gi oss hjelp mot trengsel, for frelse ved et menneske av jord er uten verdi. Ved Gud skal vi få vital kraft, og det er han som skal trå våre motstandere ned.